Snabbt vänder han sig om och ser att det är hans svenska kamrater som hukandes närmast i bunken. Det är hans är ärade kamrater Håkan Bergdal av Västergötum, Christian Dulin och Olle Borkamp som valt att stödja sin kamrat på den framskjutna positionen som han numera befinner sig på. Trevligt att ni dyker upp, säger Hultgren. Plikten kallar och jag vill döda, säger Dulin. Vi har alla våra önskningar och då kan man fråga sig... Och Det gör jag. Vad har du för önskningar här, Borkamp? Frågar Hultgren En mans handlingar är alltid större än ett folks önskningar om att inte behöva göra något mer än ändå överleva. Min handling är fysisk kamp svarar Olle Borkamp Håkan Bergedal av Västergöte förstår att kampen snart inleds och börjar kavla upp ärmarna på sin fältskjorta. Nu villottas hans stora och kraftiga underval armar som vittnar om en enorm kraft i hans händer. Göran Hultgren ser nu det tre stridsfordon 90 träda fram i morgondimman. Folkförädare i sikte gör er klara för strid. Ge mig stöd om jag så kräva det, säger filosofen Hultgren. Han börjar snabbt ladda det pansarbrytande vapnet med den laddning. Han lägger upp det paxen och börjar sikta på stridsfordonet i mitten. Filosofen tänker nu att det här är vad man brukar kalla lugnet före stormen, men nu så är det lugnet före kampen. Fingret letas sig sakta ned mot avtryckaren och målet blottas nu mitt i hårkorset. Nu pressas avtryckaren in och ett överdovande ljud uppstår runt den lilla gruppen. Skottet träffar mitt i vändkransen mellan tornet och vagnen och leder till att tornet slungas upp tiotals meter upp i luften. Ett mindre jubel uppstår nu bland de fyra ariska grabbarna i bunken. Häll seger, ropar sambandskoordinator Duli. Nu stannar de två stridsfordon Vår hjälte Göran Hultgren är redan i fark med att ladda om sitt vapen. Redan innan de andra kampmännen i den sandiga bunken har uppfattat att han enast av skytten har om så står nu vår demokratifria vän och siktar mot nästa stridsfordon. Nu ska ni få för det pågående folkmordet som sker på svenskar. Ett tillskott spar iväg och träffar perfekt på framtiden. Eld uppstår. Bakdörrarna öppnas och utspringer flertalet soldater. De regintrogna soldaterna är en degenererad samlingmänniskor. människor. är snabb på att få väg ett skott. Det träffar en kvinna med näsring, limegrönt hår och som bär på ett påsitt märke på ryggen där står Malmö Fätfront. Därefter träffas det kvarvarande soldater utav kuder från det svenskvänliga gardet. Det tredje stridsbordet sätter nu hög fart mot gruppen. Den tidigare mästerskytten hinner inte ladda om innan stridsbordet befinner sig på ett sådant avstånd att ett skott går i isfalet. Dulin ropar de som de kommer släppa ut soldater ur baktörerna var beredda på en holmgång med den svenskvänliga töben. Bakdörrarna på stridsformet öppnas och nu väljer det ut genuscertifierade soldater. Belin öppnar elmen gruppen, men det är för många för att kunna fälla som en endast hans eldgivning. Olle Borkamp siktar rakt in i den genererade soldatmassan där man hör diverse underfolk säga Hej, var ska vi? Kan du knäppa med hjälm? Jag tror han är lös. Är vi finspång nu? Vad gör man här? Olle infäller två regimtrogna folkutbytare innan han ser att Håkan Bergedal av Västergöte kommer upp bakom sista folkutbytaren. Den kraftiga vässköten harklar och flåsar högt samtidigt som den kvarvarande soldaten uppmärksammar att han inte är ensam. Flåsande. Håkan Bergdahl av Västergöte tar nu med sina händer och enorma kraftig undramar tag runt halsen på den regimutro. Regimtrogna folkutbytar soldaten och klämmer åt. Kraftiga ljud kommer från halsen på lakajen till folkutbytade skinn. Västgöttern klämmer åt så hårt att ådrorna i både ansiktet och hans blottade undramar förstoras. Ditt... <skratt> Svin... mitt <skratt> Folk du inte förinta. Soldaten blir helt lelös efter en omgång med vår vän från Västergötland. Som även inte vill släppa greppet först utan senare kastar bort soldaten med en bra kraft. Filosofen från Örebro berör sig nu mot, en kvarvarande, mot det kvarvarande stridsfoget. Iskallt tänder han en cigarett och stoppar denna käften samtidigt som han, han sträcker sin hand mot sitt middermätt. Tar upp en granat och på ett mycket nonchalant sätt. Brycker han ut spinten och slänger in granaten i minningen på stridsgårdens kronpipa. Kaboom! Men ett högt förintas när det är vagnen och nu är försvaret av finspång fulländat. Vår hjälte står nu och njuter av cigaretten samtidigt som solen går upp. Ett gult solljus lyser upp hans manliga käkben och segeldoften kan kännas i luften. När vår hjälte nu njuter av att ha förintat tre stridsvården så hör han plötsligt någon börja prata ute på hål nummer fem. Nu har det hänt igen. Medborgare i Sverige har tagit till våld för att visa vad de tycker. Unga män som inte döljer sina åsikter. Vart finns föräldraansvar till detta? Regeringen är ansvarig för att det ser ut som det gör. Någon ordning måste det vara. Ska det vara så här i finns på om året 20 2022 Politikerna har misslyckats. Det är deras ansvar. Vår hjälte pöstar ut samt suckar över att behöva se denna medborgarjournalist i Finnspån. Medborgarjournalisten börjar nu röra sig mot vår hjälte för en intervju. När han sätter ner foten cirka 40 meter ifrån gruppen så hörs ett klick från gräsmattan. Sekunden efteråt hörs en högsmäll. Det var Ole Borgkamps mina som smal av. Olle skrattar nu och säger haha. Min mina, där fick han mina sam. Efter slaget blev vår hjälte hyllad i folkets hus i Finsborg. Efteråt så bjöds det på smörgåstårta. Vissa av deltagarna på firandet tyckte att smörgås smörgåstårtan var så god så de valde att ta en till portion efter den första. Slut.